Hoofstuk 158 Die wonderbaarlike versorging van Joosefse huisdieren dier die engele, die Sabbats van Joosef, Gabriel wys op die bedrywigheid van die natuur op een Sabbat, die verdwijning van die engele. In die villa aangekom, het Joosef dadelijk aan sy vier oudste seens optrag gegee, om na die dieren om te sien, en hulle te versorg en daarna spoedig te gaan rus. Hulle het hulle gehaas en dit alles gedoen, maar hulle het weldra teruggekom en aan Jozef gesê, Vader, dit is wonderbaarlik, sowel die beeste as die eesels is gevoer, en hulle het gedrink, nogthans is hulle krippe nog vol en die waterbakke tot die rand toe geval, hoe kan dit wees? Jozef het self gaan kyk en die uitspraak van sy vier seens bevestig gevind, Toe het hy teruggekeer en het aan die jongmans, wat nog aanwezig was, gevra of hulle soe iets op die Sabbat gedoen het. En die jongmans het het bevestig, maar Jozef het nou echter baie ernstig aan die jongmans gesê. Hoe kan jylle dienaars van die meester wees en nie die Sabbat apart stel nie? Gabriële daarop geantwoord, o, rein man, hoe kan jy dan soe vraag aan ons stel? Het die dag van vandag nie soos elke ander dag voorbij nie? Het die son nie op en onder gegaan soos op elke ander gewone dag nie? En het die ochend, middag en aandwind nie vandag gewaai nie? Het jylle, toe ons by die see gestaan het, nie sy beweeglijke duiningen gesien nie? Waarom sou dit dan nie op die sabbat wou, waarom sou dit dan nie die sabbat wou vier nie? Hoe het jy vandag wou loop? Eet, drink en asemal, en waarom het jy nie jou hart verbied om te klop nie? Kyk hier, man wat angstig is om die sabbat te vier, alles wat daar in die wereld is en gebeur, bestaan alles immers dankzij die daadkrag wat die meester aan ons verleen het, en dit word dier ons gelei en regeer. As ons nou een hele dag langs sou wou rus, sê dan, sou die hele skeping nie dadelijk ten gronde gaan nie? Sien, ons moet die Sabbat dus alleen dier ons bedrijwigheid in die liefde vir die meester vier, maar nie dier doeloos niks te doen nie. Die echte ris in die meester bestaan dus in die ware liefde vir hom in ons harte en in die ooreenkomstige, onophoudelike bedrijwigheid ter instandhouding van die ewige orde. Alle ander dinge is voor Elohim een groeiwil vol menselike dwaasheid. Bedink dit goed, en wees nie bang om op 'n sabbat goed te doen nie, dan sal jy volkome gelijkvormig wees aan die meester, jou skepper en my skepper. Na hierdie woorde het alle jongmans op hulle aangezichte voor die keinkie neergeval en daarna verdwijn. Jozef het echter hierdie woorde diep in sy hart gebere en was daarna nie meer so angstig op 'n sabbat nie.